Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Det var jätteläskigt. Jag bara skrek. Umkull mig så jag ramlade och eh, jag såg ingenting och eh, han eh, höll på med jackan och sen hörde jag som att man slitt sönder något, det där som något hade rivits upp. Och eh, han höll handen på mitt ansikte. Vi är glada att vi lever alltså, det är något så fruktansvärt. Money, money! Och sen örfila hela tiden. Pan, pan, pan. Money, money! Och sen börjar han mot så här. Är inte Emilia, 11 år, och pensionärsparet Hedman är några av de tusentals som blir utsatta för rån och misshandel av invandrare varje år. Så ser verkligheten ut för många svenskar. Istället för att rapportera och ställa ansvariga till svars, har man kallat in akademiker för att bortförklara verkligheten. Journalister vet mycket väl vilka saker man ska fråga vilka personer om för att få de svaren som man vill få. Svenska journalister har upprepade gånger citerat kriminologen Jerzy Zanetski de senaste 20 åren. Professorn i kriminologi har delat debatt Sverige i två delar. Hyllad och omhuldad av regeringar och mediahus. På internet och i alternativa medier hårt kritiserad och avskydd. Ja, alltså då. Alltså. alltså jag vet inte, du, ja, vi kan prata ytterligare i tio minuter eller så, men sen måste vi sluta och då kommer du inte att få svar på dina frågor eftersom frågan är så komplex. För första gången genomförs här en kritisk intervju. Frågorna är tydligen så provocerande att Jerzy Sanetski visar upp ett brett register med härskartekniker. Vid att ge privata, att det i Följ med och lär känna den verkliga kriminologen Sanetski, som på 20 minuters snabb intervju lyckas träsla in sig i sina egna teorier på ett nästan genant sätt. Sverige, landet som sedan 1950 har sett en lavinartad ökning av antalet brott. Värst har ökningen varit i kategorier som misshandel, våldtäkt, rån och skadegörelse. Brottsligheten inom vissa kategorier har ökat med 5000 procent. Hur kunde det bli så här i det förr så trygga Sverige? Invandring hävdar några och statistiken ger dem rätt. Invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det finns alltså ett tydligt samband mellan ökad invandring och ökad brottslighet. Men Zanetski vägrar konsekvent att se det sambandet. Istället har han en helt annan förklaring. Huvuddelen av den här i brottsbelastning mellan invandrare och svenskar mellan 60 och 70 procent beror på de skillnader i sociala förhållanden som råder mellan svenska och invandrare. Det vill säga huvuddelen av skillnaden förklaras helt enkelt av en annan familjestruktur fattigdom arbetslöshet de stadsdelar under vilken man, vilka, i vilka man bor i bostadsagregering det vill säga socioekonomiska förhållanden. Jarsi Sanetski följer här den av Karl Marx påhittade teorin att brottslighet beror på stora klassskillnader. Underklassen skäl från överklassen för att de är fattiga, är arbetslösa och bor dåligt. Invandrare som sådana är inga problem, men invandrarna har av svenskarna tvingats att bli en ny underklass. Därmed får Jarsi Sanetski ihop teorin om allas lika värde. ...och att det är samhällets fel att människor blir kriminella. Denna teori låg till grund för folkhemmet- ...som byggdes efter andra världskriget. Här skulle klasserna utrotas. Alla skulle ha det bra, ha arbete, bra bostäder- och ingen skulle behöva begå några brott. Experimentet lyckades, och skillnaden mellan de som hade mest och de som hade minst var väldigt liten. Det var bara en missräkning. Brottsligheten försvann inte. Istället steg den markant, trots att folk fick det bättre. Hur kunde brottsligheten kraftigt stiga på 1950-90-talet när folk fick det betydligt bättre socioekonomiskt och klassklyftorna minskade. Det har inte så mycket under just den perioden att göra med samhällsklyftorna. Samhällskryftorna och ökande samhällskrifterna kan fungera som brottshalsande i viss sammanhang. Men i den typen av samhälle vi lever i- den lever, lever knappast ökande samhällskryftor till ökad brottslighet. Svaret som vi får är att citat- i den typen av samhälle som vi lever i- leder det knappast ökade samhällsklyftor till ökad brottslighet. Slut citat. Sanetski har ju vid samtliga tidigare intervjuer i media- varit tydlig med att det är just socioekonomiska orsaker- det vill säga ökade samhällsklyftor- bakom ökad invandrarbrottslighet i Sverige. Vi ringer till enhetschefen- för utvärdering och polisforskning- på Brottsförebyggande rådet. Stina Holmberg bekräftar- att Jerzy Sanetski utgår ifrån en föråldrad teori som har sin bakgrund i socialistiskt tänkande från före 1950-talet. Och då borde ju brottsligheten oh, men, men, att... men det är ju en bra fråga du ställer för det var ju det som politikerna trodde det var ju det socialdemokraterna trodde att vi kommer få bukt med brottsligheten när vi förbättrar eh, levnadsomständigheterna som omständigheterna och... Eh, och eh, Minska klyftorna så att det, det var ju vad man trodde på 30-talet att, att nu kommer vi och år. Men istället blev ju utvecklingen en annan att, att brottsligheten sköt i höjden. Och då måste man liksom hitta kompletterande förklaringar för att förstå varför brottsligheten inte gick ner. Brottsförebyggande rådet, även kallat BRÅ, har en precis motsatt förklaring- till varför brottsligheten steg mellan 1950 till 1990. Brå hävdar att det är de förbättrade levnadsvillkoren som inneburit en ökad tillgång på stöldbegärliga varor kombinerat med minskad social kontroll människor emellan. Detta har skapat ökade tillfällen till brott. Konsumtion och minskad social kontroll. Det är som är liberalismens viktigaste principer. Egentligen så är ju förbättrade levnadsvillkor och minskad social kontroll det är ju någonting som vi uppfattar som väldigt positivt i vårt samhälle. Precis. Det är kanske ett pris vi får betala för vårt mer anonyma varusamhälle. Det är, man kan inte, det är ofta så att det finns vissa pris. Ja, det är, saker är bra på ett sätt men dåligt på ett annat sätt. Enligt Brå är det alltså liberalismen i sig som skapar brottslighet. Men Stina Holmberg är noga med att påpeka att allt handlar om spekulation. Jerzy Sanetski spekulerar, Brå spekulerar och politikerna spekulerar. Ingen vet egentligen sanningen, ändå. Har Jarzyszanetski hela tiden uttalat sig tvärsäkert uppburen av en högdraget använd professors titel? Du lyssnar på granskning Sverige. Efter 1990 har klassskillnaderna ökat enligt statistiska centralbyråns beräkningar. Och även antalet anmälda brott fortsatt att öka. Men Jerzy har upprepade gånger hävdat, som här i Petter Ljunggrens intervju i SVT-programmet Min sanning, att våldsbrottsligheten inte ökat, utan istället minskat något sedan 1990. Statistiken för polisanmälda våldsbrott, till exempel misshandel, ökar ju mycket kraftigt. Men andra typer av studier, typ antalet människor som dödas till följd av vålden i dödsorsakstatistiken... och statistiken. Typ vad människorna säger om sin egen utsatthet. Man frågar om de har blivit utsatt för våld av olika typer. E, sjukhusstatistiken som visar på att det inte blir flera som skadas av våld som läggs in på sjukhus. E, sådana här självrapporterande studier. Man frågar ungdomar om de har själva begått brottshandlingar. Så att allt detta tillsammans visar på att våldet har slutat öka i Sverige. På, sedan 1990-talet och att vi kanske till och med har en liten nedgång Alltså å ena sidan beror brottsligheten på klasskillnader men å andra sidan hänger inte ökade klyftor och ökad brottslighet ihop Det blir en helt obegriplig motsägelse Brottsligheten borde ha ökat sedan början på 90-talet om den är kopplad till socioekonomiska orsaker som Jersi Zanetski upprepade gånger hävdat i media. Men då blir det problem att förklara varför den steg före 1990. Svaren blir nu märkligare och märkligare. Hur kan brottsligheten ha legat still eller minskat något trots den stora invandringen? Som lett till att klyftorna har ökat markant. Ja, om man med klyftor menar att säga skillnader mellan de högstadliga och de räkna inkomsterna. Det är helt korrekt. Men klyftorna fungerar i olika, i olika typer av samhällen. I vårt samhälle är det inte faktiskt så att klyftorna alltid måste öka brottsligheten. Det framgår alltså av detta otydliga svar att citat. Klyftorna fungerar olika vid olika typer av samhällen. I vårt samhälle är det inte direkt så att klyftorna alltid måste öka brottsligheten. Slutcitat. Svaret gör en betänksam. Det finns alltså olika typer av klyftor. Och det sättet som Statistiska centralbyrån mäter klyftor, det vill säga ekonomisk inkomst, är inte det sättet Gersi Sanetski. ...och kriminologerna använder sig av. Vilken typ av klyftor har vi då i Sverige? De jobbiga frågorna gör att tålamodet börjar tryta hos professorn. Jag förstår inte riktigt varför jag måste svara på de här frågorna. Det verkar som Jerzy inte vill svara på frågorna. Istället blir han irriterad. Kritikerna menar att Jerzy Zanetski- –har en politisk agenda där han vrider fakta så att de passar hans förutfattade teorier. Kanske kan det förklara hans svar i SVT-programmet Min sanning. Där får Jerzy Zanetski frågan om de politiska konsekvenserna av att brottsligheten inte ökat sedan 1990. Men vad, vad drar du för slutsatser? Vilka blir konsekvenserna av det du har kommit fram till? En konsekvens kan ju vara det att det blir svårt att argumentera mot invandring med argumentet att det ökar kraftigt brottsligheten i landet. Därför att det är inte invandringen som ökar brottsligheten. Det är i huvudsak det att vissa människor är mycket fattigare och lever under mycket svårare förhållanden än andra. Och då blir det ju politiskt väldigt centralt. På landets fängelser är fångar med utländsk bakgrund i majoritet. På vissa fängelseavdelningar är 75-80% invandrare eller utländska medborgare. Här på fängelset sitter 123 fångar med utländsk bakgrund och 77 svenskar. Personalen kommenterar gärna situationen, men inte framför kameran. Inom kriminalvården är frågan mycket känslig och det finns inte ens officiella uppgifter på antalet fångar med invandrarbakgrund. Här talar man bara om svenska medborgare respektive utländska medborgare. Den övergripande andemeningen, i Sanetskis forskning, tycks vara att skydda invandrarna från kritik. Dessa forskningsresultat tål varken reflektion eller granskning. Kritikerna menar att Jersi Sanetski har tilldelats en professur i att skaffa fram politiska argument åt etablissemanget. Men förstår så här är att eh, man är professor vid ett universitet så har man... Jobb. Då har man väldigt svårt att ge privata så att det lektioner i kriminologi. Allt det där du frågar om, det finns, det har du skrivit va? Varför läser du inte det jag har skrivit? Kan du vänta att jag kan bli bara? Jag kan prata ytterligare i tio minuter, eller så, men sen måste vi sluta- och då kommer du inte att få svar på dina frågor eftersom frågan är för komplex. Professorn är strängt upptagen och vill varken svara på enkla eller några komplexa frågor. Men ambitionen att dölja och bortförklara invandrarnas överrepresentation- stannar inte vid siffror. Jerzy Zanetsky använde sig av en helt absurd konspirationsteori- för att förklara varför flest invandrare sitter på kåken, som man själv uttrycker det. Det är nämligen så att överrepresentationen av invandrare i fängelserna, eller bland dömda, eller att bli för brott, kan bero på två saker. Det kan ju bero på att de här grupperna verkligen begår flera brott, jämfört med svenskarna. Mm. Och det kan bero på att dessa grupper diskrimineras inom rätt systemet Eller hur? Rättssystemet kan ju fungera på det sättet att det selekterar fram, blockar fram invandrare som gör att de oftare sitter på kåken. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jerzy har vid upprepade tillfällen använt sin akademiska titel för att misstänkliggöra, smutskasta –och rasistanklaga den svenska polisen. Om polisen blir effektivare och jobbar enligt vetenskapligt beprövade metoder– –så kan brottsligheten påverkas. Mm. Gör den svenska polisen det I ganska begränsad utsträckning. I dag. begränsad utsträckning? Ja. Jerzy Zanetsky, som naturligtvis alltid hoppas på ökade anslag för sin forskning– –är irriterad på polisen för att de inte låter honom utreda det– som han personligen anser vara problem inom polisen. Är det sant att polisen inte jobbar efter beprövad kunskap? Vi ringer till Thomas Pettersson, statistiker på polisen. Det är ju så att man, man, är att mäta det vi inte gör, det som inte syns, alltså att det inte blir en anmälan, det är ju rätt omöjligt att göra. Eftersom man har förebyggt brottet, då är det ja. Man har jobbat väldigt mycket men det har inte blivit sådana brott. Har man då gjort något vettigt, Ja, man har gjort det väldigt vettigt sak istället för att det har hänt något som man förhindrar att det händer något. Och det är ju ett bättre sätt att jobba egentligen. Men Jesse Zanetski framför ju oerhört stark kritik mot polisen att de jobbar väldigt ovetenskapligt och så. Är det någonting som... Ja, då är han nog lite omodern. Om jag får säga tillbaka då för vi ska jobba, jobba på ett vettigt sätt så att vi använder de resurser vi har på ett, på ett vettigt sätt att försöka vara där vi, där vi vet att det är mycket stök och bråk. Vad menar egentligen Jar Sanetski? Polisen lyssnar av allt att döma, inte tillräckligt på professorns teorier. En professor som hävdar att svensk polis och svenskt rättssystem är rasistiskt och dömer folk efter utseende. När en professor uttalar sig så ovetenskapligt legitimeras polishat på ett obehagligt sätt bland extrema kommunistgrupperingar och invandrare. Kanske delar i grunden professorn detta polishat med de mörkaste kommunistkrafterna i samhället. Vad beror då brottsligheten på? Forskarna vet inte svaret på den frågan. Det enda som är vetenskapligt bevisat är att Jersi Zanetskis socialistiska teori är fel. Ändå fortsätter Jersi Zanetski att citeras av media och politiker. Hur har det kunnat bli så i ett upplyst samhälle? Alla brottsoffer ställer sig frågan varför- din fru, moron. Ja, hon... Två gånger slängde de in henne här, vet du. Så hon ont överallt. Efteråt så har jag varit ganska rädd. Men jag har ändå liksom försökt tänka att jag ska övervinna min rädsla. Men sen har det varit så här jobbigt igen. Och, och jag har inte så här vågat gå till stan. Vad är svaret för pensionärsparet Hedman och den 11-åriga flickan Emilia- som fått sina liv traumatiserade av invandrare. Vem bär ansvaret för det som hänt? Invandrare som kommer till det svenska liberala konsumtionssamhället utgör en grogrund för brottslighet. Svenska folket har aldrig fått rösta om man vill ha invandring trots att en majoritet varit negativ. Och det liberala samhällets baksidor har varken röda eller blå politiker eller opinionsbildare velat nämna. Istället för en komplicerad diskussion full av avvägningar har man anlitat Jarzy som genom sin professorstitel undergrävt hela akademins trovärdighet. Jarzy har bara bekräftat det som den nästan andligt övertygade politiska makteliten velat höra. Traumatiserade makarna Hedman och elvåriga Emilia kunde aldrig välja. De kunde inte fly till ett tryggt område som politikerna och journalisterna. De fick betala notan för makthavarnas populism.